Kali Metal Notícia d'última hora. Els rumors de la setmana passada es desmenteixen. Exacte, vam a unes birras. Cansa tu, cervesa. Brinda por la llibertat. Me vi Fiesta el infierno es este bar. pensar, lo Molt que senten unes canyetes, eh? Mare meva, ara que... Que buen Ara que ja han desmentit el rumor... Ja se n'han anat els mal rotllos. Les fan, les fan. Hi havia la gent intrigada, eh? Amb el videomuntatge aquell que havien fet. A mi m'intrigava la dona aquesta que es volia fer les marques. Sí, sí, sí. Tiro un boli i metzo les marques... Quin és el símbol? Hombre, la K, de carimeta, eh? Sí, però com? que és uh, Lucida Sans K. Monotype uh, Cursive, Arial, Tiny Is Roman, M. Sancherí. Bueno, tot això està molt bé, però encara no hem dit hola a tothom. Ah, hola, hola, hola a, hola, a hola, a hola a tothom. Hola als nostres oients que ens escolten i ens I segueixen. I als nostres fans que no pateixin. I als nostres pateixin, fans que estan preocupats. Que no se corten no les, les venes. venes. Que se les deixin llargues per fer Headbanger. Ho... Ah, amb les venes. Amb les venes, <ríe> que cal. Que llavors seria Banebanger. Banebanger. No? Ai, ai, ai. ai Ahí estamos. Bueno, va, seguim, comen seguim no, comencem. comencem. Comencem explicant de què anirà el programa d'avui, perquè... Especial. Especial, vinga, com estem cada... Mi, mi, mi, Aquest mi, mi, any mi, mi, mi, estem molt especials, sí. eh? Portem bueno, és que som, un... som especials. Un principi d'any sí. especial, si especial. Un poco, un poco. Un poco, bueno, ja, bé. Uns més que d'altres. Doncs com ja vam fer l'any passat, hi ha un parell de revistes i una pàgina web que es dedica a preguntar als lectors de, tant de la revista com de la pàgina web quins han sigut els millors artistes nacionals i internacionals de l'any. I això ja ho vam fer l'any passat i aquest any hem dit anem a tornar a criticar. ¿El repetimos. N anem a sí, tornar perquè a és Perquè que passa quan, quan la gent del carrer vota que surten algunes, alguns resultats que dius eh? Eh? Huh? Huh? ¿Y esto? Com per exemple... És la gent del carrer, no? Sí. sí, sí, no, no, no, clar, a veure, no, no, espero, no, espero, experts, no. no espero cap crítica... No, igual, però jo crec que... Pa, pa, pa, no, no, a però... vegades hi ha més experts al carrer que els propis experts. Sí, però també hem de mirar a qui li preguntem, no? Perquè hem començat amb Magodeo, d'un grup que feia molt que no posàvem aquí i un grup que l'any passat va fer algun que altre concert per aquí. El problema és que si li preguntes a una persona que només ha escoltat Magodeo, Clar, eh, Per a ella, la millor era Mago de Oz. Ja sigui 2009, 2020, com el, el 60 que no existien. Per això. Vale? O sigui, aquí, aquí està el fet, no? Que Mago de Oz uh, ha quedat primer com a millor grup del 2009. Mm. Home, mm. Ja hi ha hagut altres grups que han fet més coses que Mago de Oz del 2009. El segon millor cantant masculí, amb el José Andrea. Bueno, aquí no estic uh, en molt desacord. La segona millor cantant femenina, la Patricia Tàpia. Què passa? Que hi ha molt poques cantants femenines. Sí. I, I nosaltres especialment bueno, l'havíem deixat bastant malament fa... fa un any. Fa un cosa d'un any, any, perquè fa cosa d'un any estava escollida la millor. <ríe> estava escollida Saludo. com a millor Saludo cantant. Pa la <ríe> per tant, aquest any ha baixat i ja veurem qui ha quedat en primera posició. El, veurem, el veurem. Peri, el baixista, és el, el considera considerat quart millor baixista del 2009. El Chus, tercer millor bateria. Eh, i que tenen el millor directe, i la segona millor pàgina web. Mm, bueno, jo, jo és que, és que de, veritat, de veritat no els he vist en directe, encara. Per tant, no puc opinar. Jo sí. No, Juan? I què? En bon directe? En directe, quan? Ah, bueno. Quan van fer la Finisterra. Uf, quan van treure el Finisterra. Uf, a principis de la dècada, a principis a tres, de segle. Tres vegades els vaig veure. De unito. I en directes són molt guapos i sí, tot aquest vulguis, però clar, ara ja han canviat i tot. Clar, ara, home, pensa que tenen 10 anys més gaire. I, ha, i han canviat a, i han canviat gent, no? Sí, i guitarrista sí, sí, han el canviat Rosalianà, sí, hi han hagut diferents canvis. Jo els el vaig veure quan estaven a la cumbre. Quan estaven arriba de tot, els vaig viu. Bueno, va, van ser quan van a la Finestrerra, però bueno, amb la festa pagana. La pagana, gran tema. Eh? Bueno, va, seguim va, si vos veies endova, va. Però pues ara escoltarem un tema d'un grup, que el direm al final. El primer diré com ha quedat a la llista de la revista que vota la gent al carrer. Té, ha quedat quart a la millor pàgina web, amb el quart, tercer millor directe, també. Després té la millor portada, que dius, bueno... Eh, ja té un número 1, ja, ja, no? Ja, ja quan, quan el mires, ja dius, aquest disc eh, val la pena. Exacte. Després tenim, a, que ha quedat el segon millor videoclip, eh, que més... la millor cançó, la primera. I, oh, I té també, en la quarta posició, una altra. O sigui, entre cinc primers, dos temes. Dos, dos temes. O sigui, a veure si la gent ja comença a qui I qui pot un ser... I un d'ells ja l'hem posat aquí. Sí? Sí. El quart o el primer? El quart, el ja l'hem posat. Ah, ja l'hem ah, posat. Ah, ah, ah. Després, segons la, segon la revista, té el millor segon disc, bueno. el millor baixista i el millor bateria. No, sí, o sigui, ja sí, Déu-n'hi-do el grup, o sigui, no para tenir top 1 i top 2. El segon millor guitarrista, el tercer millor cantant masculí i el tercer millor grup, clar, jo no ho entenc. O sigui, si clar, primer clar, guitarrista, eh? primer eh? maixista, primer no sé què, després el grup, tercer, tercer. disc. Mm. Bueno, bueno. Una cosa és que entra ells, després... Bueno, qui són? Són Saratoga, amb el disc... Ah. No, la cançó que ah, escoltarem ah. és No sufriré jamás porti. La cançó que té el número 1 és la de No sufriré jamás porti i la quarta era l'una llena. Que la vam posar, li vam dedicar al Christian. Y ya que estén, pues, sé que le agrada, le turné sí, mal. La cançó del 2009, segons sí. els lectors d'una coneguda revista i els visitants d'una coneguda web. No sí. està malament, no? I aquí no? deixarem. No, no està molt bé. A, eh? mi, a mi el tema m'agrada molt. Per ser el millor del 2009, no sé, no me'ls he escoltat tots, no partint d'aquesta tot base, però el disc, val a dir, que està molt i molt bé. Eh? D'acord, no, sí, sí, sí, sí. ja, ja el vam recomanar des d'aquí. Seguim, perquè hi ha més cosetes, va. Seguim. Seguim, eh, Leo. Vinga, pues ya, es. ya estoy leyendo, Leo. Que no, que Leo de Saratoga, ah, que, no. de Saratoga <laughs> que té un, un grup que es diu 037, no? I escoltarem la cançó Vella Julieta. Oooooooh. Oh. Que bonic. És, ai, que bé. Ara que s'acosta no. per Sant Valentí. Ay, Nos ha xochonat, Que és aquest diumenge, oh. no? És <laughs> aquest diumenge, oh. sí. Oh. sí. Que és maco. Bueno, aquest tio, tothom sap que canta la puta mare, i per això li han donat el número uno, que és el número 1. El millor cantant al Léu És sí. impressionant. Eh, el títere con cabeza que és el disc li han donat cinquè, la cinquena posició yeah. com millor cançó aquesta que escoltarem la cinquena posició també videoclip la cinquena posició també portada cinquena posició i grup revelació el primer Sí, sí, un, però bueno. un, un grup que val molt la pena i que per aquí a Barcelona no està rodant, eh, el tio. No? Bueno, ja rodarà, tu. I Saratoga també estic esperant. Estic esperant els dos. No, no? Doncs aquesta cançó, i Ex aquesta cançó la dedicarem a tots els Sant Valentínes, no? A, a tots els tots valentins, valentins, totes les, les, les Valentines, valentines i, <laughs> i totes les Julietes. I totes les Julietes <laughs> i los Julietos. Però només les velles. Ai... Ai. Ai. durà Damn. a la seva princesa, eh? Que bonic. Eh? Oh, que amor. Que maca. Que bonico, eh? Fa, faig un enganxe ràpido, que ja que parlem de princeses... Vinga, va. Oh. Anem a parlar millor que cantant femenina, que no seria una princesa, precisament. No, deixa la córra. No, En tercer lloc... Comença pel tercer lloc, perquè Venga, més avall no cal. No. En tercer lloc teníem, tenim a la ITA Benedicto de Níobet. Ah... Aquesta ja. ha passat pel programa, ja. Que ha passat pel programa, l'hem entrevistat ja. Un parell de que... vegades. Sí, sí, sí. <ríe> sí. I que a també s'han emportat el quart lloc en el grup Revelació. En el segon lloc, com a cantant femenina, hi ha ja, ja la Patricia Dapia, de Mago d'Oz, que jo ja ho hem comentat abans. Un pues saludo. A la nostra amiga Patricia Dapia. Un no, saludo de mi part. I en primer lloc tenim a la cantant de Lilith. Oh! Anda. Aquesta no la vam... Aquesta la vam entrevistar... No, no, i ah, en vam parlar la setmana passada, però no, no vam posar l'entrevista, que ara en, en breu l'escoltarem. Doncs res, dir que, que ara mateix escoltarem aquesta entrevista que li vam fer, que va ser una entrevista molt reivindicativa i plena de consells per la gent que comença, que, fa, que està començant llama, llama en Así el món que... de la música. Així que, atentos. Això, tothom atents? A veure què ens diuen aquí, Lot de Lili. Anem a veure va. vam Y flores de cristal todos los amantes romperán y será ni todo es nada, nada de nada Sunday sasimuecas que esconden la verdad despiertos de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 pel, pel meu gust, en el meu criteri, i aquest seria el següent punt d'infecció. El tercer seria el 2007, quan ja eh, van treure el No té rindes, que és el primer disc, eh, i actualment eh, que estem fent el, el, el, ah, bueno, la gira del Salsipuedes, no? una gira que l'havíem encetat l'any passat, el 2009, i que unes de les primeres dates van ser a ACDC, o sea, que vamos, mejor imposible, ¿no?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 No sé de fang, de fang igual que Adam, o sigui, eren exactament iguals. Eh, llavors la tia pues, reclamava un tracte igualitari, no? Com per l'obús no es va posar d'acord ni, a ni a Déu, eh, pues, amb Adam ni amb Déu, doncs se'n va els dimonis i es va fer dimoni, però es va fer dimoni no per res, sinó perquè no li va quedar altra eh, opció, no? d'alguna manera va ser la, el millor que podia fer. I sí que també es diu eh, que és la serp que va atentar a Eva, amb la qual... Eh, Bueno, té bastant a veure con la caída del ser humano en aquesta vida que tenim tan de... agradable a vegades. Com deies abans, el, el 2002 deu ser teloners de, de molts i molts grups. Què recordes d'aquella època? Doncs pues, pues de les millors. O sigui, bueno, la veritat és que sempre hem un, com a grup hem tingut una vida molt maca. Eh? Eh...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 es posaven allà a ballar, quan, quan totes tocàvem estaven ells en els, en què els laterals d'escenari fent el heavy, saps? I després doncs a, estaven amb nosaltres al camerino, venien, tal... Eh, la veritat és que una gent... Un altre que també va ser encantador, els millors, el, el Brian Adams. En Brian Adams anàvem una mica amb un prejudici, perquè deien, jo, aquest tio, vaya pastelón, no sé què, no? Lo típic. El tio quan el coneixes i el veus tocar? I t'afeguro que et canvia totalment la percepció que tens d'ell, eh? O sigui, cert que fa les baladetes, oportunistes, tot el que vulguis, però aquest tio és 200% rock and roll, eh? És una passada, i a més és un encant, no sé, sigui, sempre ajudant-nos amb qualsevol problema que teníem, qualsevol cosa, apujant a sac, o sigui... Un record, en general, molt maco de tots els artistes que hem treballat, quan més amunt estan.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 I quines eren i suposo que segueixen sent les vostres influències com a banda? Mm, som a veure, és que tot escoltem de tot tota la vida. O sigui jo de petita, em passava escoltant a el l'Elvis, als Beatles, als Rolling Stones. a cada sempre s'ha sentit molt jazz, inclús molta música clàssica, L'Albert venia molt del heavy metal, l'Ironmire, d'aquests grups, el Joan venia molt dels grups de rock alternatiu, eh, com pot ser Jam Monirbana, aquest tipus de grup el Rafa Lira de tot, és eh, si inclús molt metalero. Mm... No sabria dir-te quines són les influències, eh? jo crec que són totes i ningú alhora, no? Eh a nivell nacional és que també escoltem de tot perquè el mateix estem en un concert dels suaves, com en un de barricada, com en unun de, un dels grups emergents com ara que, que avui han vingut els companys de C sentido i de Port 104 i de Celf, o i sigui que ens veureràs a qualsevol tipus de concert sense cap ne nadadar. De... Pot podemfer la influència jo crec que totes, sense poder dir-te una en concreta.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 en plan, no té rendes perquè el rock no mor mort i o sigui, encara hi ha algú en que creure, no? No, no, to, no, no? no tots els valors han caigut. Ve una mica, mica perquè perquè sempre hem pensat que una manera de combatre la por que tens a la societat és creient en algú. I el rock és una cosa que dona molt de joc no? per creure i bueno, una mica va per quina cosa.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 Sí, això, sens dubte, és el més gros que hem fet. A més, veure ja veus, apelo amb, amb, amb l'arranc la, de salida d'aquesta gira. i ja em perdonareu el bilingüisme, però és que és in... o sigui, jo no ho puc evitar, eh? És una passada. Ni que ho intente, eh? A veure, aquesta nit, què faré, tio? Que pot ser increïble. Va ser una experiència molt, molt maca, també, eh, molt enriquidora. Però de les més estressants que he tingut mai a la vida, o sigui, una bogeria. A Madrid vam arribar a fer 40 entrevistes en 4 dies, que vam anar de gira promocional. Eh, L'ambulat és enorme, o sigui, eh, l'equip de, de gent treballant en una, en una història com la de CDC no sé dir un número, però no sé, et puc parlar de més de 100 persones, eh? Treballant, potser 200. Meu, que Uà, estic exagerant, però no estic segura. Però és una cosa tan bestial que, bueno, que estàs al·lucinat, no? I tens la, la pressió d'alguna nena de dir, jo no puc fallar, no s'hi puc fallar perquè estic, estic con... Lo, el, vamos, mai amunt no pots... Estàs amb que estan a dalt de tot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 És una altra experiència, també el show és molt diferent, fas un show molt més gestual perquè la majoria de la gent et veu un punto en l’infinito. no? O sigui, bueno, és una altra cosa que també aprens més, aprens més perquè aprens que, pues, que allà has de tirar d'un altre tipus de recursos que no són els habituals en una sala petita. I el Salsipuedes està plegat de col·laboracions, uh, com van sorgir? Van sorgir també per l'esprit l'esperit del Salsicuedes de reivindicar la unitat dins de la música rock i les seves vertents, no? Eh, per això hi ha el Carlos Pina, que ve del heavy, en Pance, els Barricada, que són uns dels pares del rock urbà estatal, eh, i a l'último Quecierre, eh, que també bueno, són diguem, un grup molt representatiu del punk estatal, eh, a Reincidentes, l'Aurora Bertran, que, que és eh, l'antiga líder de, dels, d'Els taures turdos, una de les poques bandes amb Dona al frente, no? i que ara fa quasi cançó d'autor. Eh, hi en els diques, que és una banda de la nova formada. formada no? eh, I crec que no em deixo ningú, perquè quan em deixe algú me, me, jo mateixa me corto el cuello. No? Eh, també s'ha de dir... Bueno, eren gent molt diferent, tots amb unes personalitats fortíssimes,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 i, bueno, i gent cada a més, nosaltres som admiradors seus, no? Ens interessava molt, però és una cosa molt càlida. Eh, hem intentat recollir un documental que està en el propi CD, o sigui, la gent que, que es compri el CD pues, pot posar-lo a l'ordinador i veure el documental de com s'han fet aquestes col·laboracions, i és, i és una cosa, a és entranyable, vull dir, és, és molt maco, no? no? No és per res, jo ho recomano de veure, perquè dona una imatge molt maca de, de tots ells, que és com són realment.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 Vam, vam parar un moment el que era el set list que estaven fent i vaig cantar una cançó de la Janice Joplin, al Mercedes Benz, a capel·la. Amb, amb, amb, amb tot aquell foscor, no? I, i llavors, eh, la veritat és que això va donar temps de que ens encenguessin les llums i quan els vam encendre la gent, però a, a, es van posar com les cars. cabres. L'efecte va ser brutal. Va? Jo no sé si es van pensar que estava preparat o alguna però la resposta toààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà o sí, sigui, tothom amb un entusiasme va ser una cosa totalment casual. I jo crec que és el més graciós que ens ha passat. I ja veus que molt graciós no és. Jo, a veure, estic, estic, estic, estic buscant eh? algun recuerdo gracioso. No sé, no... Ens han passat coses gracioses de públic, de públic de, de otros grupos, no? No diré a quin de nosaltres, però a un de nosaltres se li van pixar sobre en un concert. Un tio se la va treure i se'ls va pixar sobre. Ens hem quedat flipant, perquè... Una cosa és que no te'n a al lavabo i una que utilitzis a una persona, com fos si un arbre. Però, vamos, és un... Jo sí, és ja que ens ha passat. És escatològic, també, no? I parlem una miqueta dels premis que has rebut últimament, perquè hi votacions populars, tant a Mariscal Roc o a Garrido Roc, que has estat escollida la millor vocalista femenina del 2009. Com reps aquest reconeixement? Doncs, pues home, amb molt agraïment per part de tothom que hagi votat. o pas que passa que...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 Ui, és que a mi m'encanta menjar, tio, ostres, veia putada, m'agrada tot, tio, el gazpacho, mi sopa favorita, eh, m'agrada molt l'estic tartar, m'agrada molt eh, tot tipus de sopa, sobretot l'escudella i candolla, m'agrada molt mm, els típics lloms amb una salsa així de ceba o de vin o de fruites, aquests tipus de menjars francesos, va, em quedaré amb el gazpacho que és vegetal i no mates a ningú, va.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 Avui el que, eh, eh, eh, eh, dic, vaig a baixar que no me'l deixi, he mirat, el duc, sort. I quin és el millor tema de Lilith? Són todos mis hijos. A veure, a mi m'agrada molt, eh, et diré un camarada molt del primer disc, que és la, la primera cançó, no. M'agrada molt perquè vaig una lletra molt senzilla sobre el regeç, o sigui, sea, sobre la sensació d'estupidesa que et queda davant d'un regeç que no tenies previst.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 ni entendre tu nunca vistes nada que cantaré lo que sentí lo que calla que el tiempo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 la setmana. Bueno, se'ns ha tirat el temps a sobre, eh, tio, escoltant l'entrevista a l'Agnès i tot, millor vocalista que passa pel programa en el millor dia, eh? Sí, sí, passa sí. pel ah, programa en el millor dia. Anem ja pel clàssic perquè un dels grups que... que és un, un classicazo i que té només una una ressenya dins d'aquests premis, però m'ha mm. fet gràcia posar-lo, és el segon millor baixista, el Pepe Bao, Olé, dels Obús. I l'altre dia estàvem preparant el programa fa una setmana i el Joan va dir «Hòstia, tio, algú d'Obús, saps? Escoltar algú d'Obús». Aquesta la tenim pendent. Lo que passa que, que és que ja hem de marxar. Posem una més corteta avui. Avui posem dosis de heavy metal, que és el que precisament posem aquí. Un petit descans i tornem. Fins ara.